Tiger aj z opicou máte vždy krátku pamäť, uh -huh. ale ja som slon a viem, čo pre mňa králik urobil. Zabudli ste na deň, keď Leo odišiel a vy ste sa rozhodli, že mám vládnuť ja? Koho nie? Bari by si chcela byť vládcom ty. Ja? Ja nie. Ale viem, kto by ním mohol byť. Slón je síce veľký a spravodlivý. Ale vy všetci sami hovoríte, že je to dobrák. Keď nám niekto ublíži, keď niekto poruší dohodu v džungli, ako ho dokáže potrestať? No? Pohojdá ho na chobote? Ty vždy táraš, opica. Prečo ja musím vždy počúvať, čo táraš? Slon povedal, že bude vládnuť, len keď mu budeme pomáhať. My všetci rozhodneme... Ako koho potrestať? Mm, vládnuť by mal ten, koho sa boja. Omyl, milá opica. Koho si vážia? Mm. Koho si vážia, ale aj koho sa boja. A nie len zvieratá, aj ľudia. Mm. Už chápem. Tak... Nevá sa naslona, že ťa donútil vrátiť deťom v dedine kokosový or. Mm. A kto by mal podľa teba vládnuť? Na? Napríklad... Um, tiger. No, ja? No, ja... Teda... Možno, že by som... <skrétky> Samozrejme, že by si mal. <skrétky> Priateľ, Tiger. Máš najstrašnejšie zuby v džungli. Keď zareveš, aj vtáky zo stromov padá. A okrem <skrétky> svojho brucha nemyslíš na nič. Nepočúvaj ho, Tiger. Vyzvi slona na súboj. Na súboj? Ja ne, nevieme... Počul si, slon? Počul si? Ty Gerťa vyzýva na súboj, primaš? Nechcem nikomu ublížiť. Nebuď si istý, že by si mi ublížil. Bude to súboj v revaní. V revaní. Čo si to vymyslela? Tam tom bude nejaká zrada. O dopice ani iné nečakám. V revaní. Slonie je trúbenie, neprerevem. Nič sa neboj, tiger. Všetko mám premyslené. Len mi musíš slúbiť, že keď budeš vládcom, budeš vždy na mojej strane. Musíme byť spojenci, stať pri sebe. V jednote je sila. Dobre, tri, no. Kto vyhrá, bude vládcom. Ak vyhrá slon, môže e, rozdupať tygra. Ak Tiger, ty e, môže zožrať slona. Pizza, to nedopadne dobre. Slon bude revať sám, ale spolu s tebou budú revať aj tvoji bratia v rôznych častiach džungle. Hm? Všetkých som už obehla, so všetkými sa dohovorila, všetci sa tešia, že ich brat bude vlácom, že ich pozveš na sloniu hostinu. Mm. Ticho, už idú? Uh -huh. Tak začnime. Nech už máme ten opičí nápad za sebou. Prvý slon. a ja! stromy ohli. Až sa, sa slonko zamrak skrýlo. Druhý tiger. Ja! Hej, kde ste všetci? Kde sú všetci? Hm, vtáci zo strachu popadali zo stromov a hneď uleteli. Šakali stiahli chvosty a zo so zavíjaním zmizli. Hm, ešte aj medveď v panike ušiel. Tiger vyhral! Je vládcom! A zajtra slon Čas kde si? Nie. Tu si. Čo tu robíš? Lúčim sa z džungľov. Slon, zabudni na lúčenie. Tiger vyhral pod vodom. mu nedokážeš. Ale zabránim, aby ťa s bratmi zožral. Ako? To uvidíš. Kolibrík! Kolibrík! Môžem ťa o niečo požiadať. Dnes podvečer, keď tadyto pôjdeme s kupicou, Medveď! Mohol by si dnes podvečer pomôcť, keď pôjde taký do Papagaj, Papagáj! Nezabudol si! A pišti a poj sa, miška. Kde sú všetci? Kde je tá opica? A kde sú bratia? Slon, to bude ochlíľo. Oh, ó, oh, ó, králik! Nevideli ste králika? Králik! Kolibrík, čo tu poletuješ ako splašený a rušíš svojho vládcu? nie to si ty, tiger. Hmm. Nemohol by si sa niekam skryť? Ja hľadám králika. Čo si tak dovoluješ? Na čo ti je králik? Joj. Do džungle prišiel jeho bratranec zo zeme, kde sa králiky živia mesom. Už premohol slona a teraz vraj hľadá teba. Chcem poprosiť králika, či by ho neodviedol preč. Bratranca možno počúvne. Nebudem sa predsa báť, králika. Príde opica s mojimi bratmi a... Akými bratmi? Myslíš tých tygrov, čo sa rozbehli na všetky strany, keď počuli o... Meso žlávom králikovi. <tým> Prepáč, vláď sa, Tiger, že meškám, ale... Konečne! Aj ty mi chceš hovoriť o tom králikovi. utekajte, utekajte. Už sa blíži, už sa blíži. Čo sa to tu deje? Drž sa, Tiger, ak sa ťa boja zvírata v džungli, aj ľudia. Možno sa ťa zlakne aj ten strašný králič. Aký strašný král. Premohol slona hľadá tigra. Premohol slona? Utekajme! Au! Au! Čo to robíš, tiger? Držím ťa za chvôr. Uh. Povedala si, že keď budem vládcom, mám stáť pri tebe. Tak stoj aj ty pri mne, dvaja. Možno to strašné cudzie zviera premôžené. Uh. Pica, ozvi sa opica! Už ťa vidím, opica. Sľúbila si mi, že než začnem vládnuť, môžem zjesť tučného tigra. A priviedla si ma k takému maličkému chudákovi. Ty, zradkynia, najprv si oklamala slona a teraz mňa. Preto si ma tu chcela nechať samého. Spojenci, jednota, falošnico. Ty si oklamala predošlých vládcov. Naviedla ma na podvod a teraz daj si na ňu pozor. Ty si daj na ňu pozor, Tiger. Radšej jej už nikdy never. Ty klamársky králik. Ty si si bratránca vymyslel! Te malpica. Tebe, tiger, dalo kúsit strach, ktorý si okolo seba rozsieval. Hádam i naléva niečo vymyslí. Myslím, že už som vymyslel. Už viem, čo skúsim urobiť. Ešte skok, ešte jeden... Už som tu. No, konečne. Konečne prišli moje raňajky. Prečo si uh, sa tak omeškal, uh, králik? Pán môj, maj trochu strpenia. Nemôžem ti neporozprávať, čo sa mi prihodilo. Cestou k tebe som stretol druhého leva. Už, už ma chcel zjesť, ale som mu povedal, že sa ponáhľam k tebe. Ó, král džungle. Veľmi sa nahneval a povedal... Že si samozvanec. O, čože povedal? Že si samozvanec. A prepustil ma len pod podmienkou, že obehám všetky zvieratá a poviem im, že sa vrátil ich zákonný vládca, aby ťa potrestal smrťou. Zaveď ma k tomu zlosinovi. Chcem vidieť toho Luhára. Už len kúsok, pane. Už tam budeme. Ja mu ukážem, zákonný vládca. Kde je? Ešte chvíľu, pane. Stojí pri studni, čo na kraji džungle za dedinou vykopali ľudia. Kde je? Chcem ho vidieť? Myslím, že sa skril do studne. Vidím ťa. Vidím ťa, mám ťa. Ako mohol uveriť? že jeho obraz vo vode je jeho nepriateľom? Počuješ to? Odkedy králik zbavil džunglu leva tyrala, džungla opäť spieva. Do šumu lístia, šepotu dažďa, škrekotu papagájov, Trúbenia slonov sa občas ozve i hopkanie králika. A vtedy zvieratá obdivne hovoria Ide múdry krály.